A folyamatoknak nincs se elejük, se végük, miközben látszólag tetszőlegesen vághatunk belejük, vagy hagyhatjuk abba a foglalkozást velük. Havattői erről, amíg nem hozta a képenbe Tamás Dorka, nem gondoltam sokat. Joko Ono, meg a csipke. Az egyiket Lennon vitte magával havattői üzletébe, a másikat Vorhol ajánlott a szíves figyelmébe, amolyan mások által sütött pulykák voltak ezek, csak ki kellett nyitni a száját. Oké, okay, erős túlzás! meg némi rossz indulat, meg főleg utólagos tudás, mert amikor Tamás Dorka meghívott, ezen információk még mérsékelten sem befolyásolhattak, hiszen nem voltam a birtokokban. De Tamás Dorka meghívott egy kulturális migránsok elnevezett kiállításra, egyúttal azt is szóba hozta, volna egy kedven beszélgetni a művészszel, és ezek után előtt hogy ne lett volna. A folyamatok Kiszámíthatatlanok. Márciusban, amikor elutaztam Szaudarábiába, műsorokat készítettem a távollétem idejére, hogy a nézőhallgatóinak legyen minden napra kejfejancsi betevő falatkájuk. Korábban más célból dultam fel az irattáramat és bukkantam Tamás Dorka egyik réges-régi e-mailjére. Felhívtam. Elbeszélgettünk. Látni fogják. Nem túl hosszú. A beszélgetést tehát ma a jegyzetem után, vagy inkább hallgathatják meg, mert telefonon készült. Most ezt a beszélgetést egészítem ki utólag olyan tartalommal, amivel márciusban még nem lehettem tisztában. Tamás Dorka mostani invitálása, tehát a júniusi, hatott rám. Elsősorban a sznobizmusomra. Ráadásul volt még egy üres hely a a naptárában elmentem hát a kiállítás elő megnyitójára, ahol a művésznek mondott havattő is jelen volt, sőt, korlátozott mértékben ugyan, de tárlatvezetet is a szokatlan helyszínen, Nemzeti Múzeum, a meglehetősen hányaveti, hevenyészet fő tárlatvezető Mújás Gábor mellett. Megnéztem a képeket, megismerkedtem az úgynevezett koncepcióval, ami számomra inkább volt ürügy a képek megteremtéséhez, jobb híján nevezük festészetnek, mint ihlet által vezérelt alkotásnak. Ez ott egy valami volt. A valami pedig itt egy szópótló szó. A tárlat bejáratánál volt egy kis asztal, rajta katológusok egy izé, amiről utólag derült ki, hogy Raklia neve, r a K-L-I, tehát R, mint Robert, A, mint Aladár, K, mint Károly, L, mint Ló, és I, mint Ilona. és néhány papírból hajtogatott repülő. Én elkértem egy katalógust az interjú kedvért, megkaptam, ingyen. Mint utóbb kiderült, mások lerövidítették a kanyart. Rögvest, ahogy elhagytam a múzeum épületét, indult meg a folyamat az interjúra való ráhangolódás. Konkrétabban az interjú alanyára való ráhangolódás. Ez ugyanis mindennek a kulcsa. Rátalálni arra a motivumra, ami vezérelni fog. Valami, amire rá akarok jönni, amit ki akarok ásni, amit fel akarok mutatni. Magam, de főleg mások számára beleértve a riport alanyát is, vagy az interjú alanyát. Amiről szerintem a történet vagy a története szól, aminek most éppen Havattői Sámuel volt, lett volna a főszereplője. Interjúkat olvastam és hallgattam meg vele és róla. Kevés volt közöttük a jó, annál több a közepes és a rossz, de mindközül kiemelkedett Nagy József portréja, ami évekkel korábban még a hú lapjai jelent meg. Nagy Józsefet is valami hasonló fogta meg, mint ami engem. Jobb hiány mondom, hogy havattői árnyéka, mert ezt a szót konkrétan nagy emlékeim szerint nem használta. Egy test nélküli, önmagában álló árnyék. Tiszta szifi. Olyan, amit a fizikai valóság nem ismer. Nagy József tehetségét ebben a szférában idén már másodszor tapasztaltam meg, emlékeim szerint. Mármint, hogy idén. Először néhány hónapja az Alexander brody emlékező könyv irodalmi estjén, ahol az alibi szerzői megidézték Alexander Brody alakját. Furcsa konkrét asztaltáncoltatás nélkülöző szellemidézés zajlott az egykori Vörös Martin moziban, mivel úgy sikerült megidézni valakit, hogy közben alig tudtak valami személyes konkrétumot megemlíteni a vele kapcsolatos eszpresszói dumákra emlékeztető csocsogás során. Egy izé, meg egy eszet, meg egy úgy izé, nagyon elegáns, meg távolságtartó ember volt, és ennyiben nagyjából ki is merült volna a tartalmi edzék, ha nem lett volna ott Nagy József és Csányi Vilmos. Ha ők nem lettek volna ott, azt hihettem volna, hogy illúzionisták közé csöppentem váratlanul, de ott voltak. A havattői portré, ami jóval a bródi est előtt született, már mint nagy József által, méltó párja lett ennek a korábbi szellemidézésnek. Havattői az ember, aki Joko ono szolgáltak, aki jó Ono férjét festette meg újra és újra, John Lennont, aki magáról annyit tudott mondani, hogy mások szolgálatában élte az életét, de legalább szabad volt. Oké. Nem semmi. De egy kiállításhoz, meg ahhoz, hogy művésznek nevezzem, lehet, hogy kevés. Ma is az a legérdekesebb vele kapcsolatban, hogy jokónó, meg jokónó, meg jokónó, oké, egy kis lenon is belefér. Egyébként egy kis plechi, jokónóval ma már, aki tolószékben él, nem kommunikálnak. Volt, nincs? Azaz, kicsit mindig van. Igaz csak benne. Derültékből villámcsapásként élt havattői e-mailje, mert egészségi okokra hivatkozva lemondta a megbeszélt találkozót. Rögves gyógyulást kívántam, és gyógyulást kívánok neki most is. Izületi problémák, semmi komoly. Tamás Dorkai éppen nem volt Budapesten, bár ha itt lett volna, sem tudom, hogy milyen segítséget reméltem tőle. Valószínűleg azt szerettem volna elérni, hogy egészségi problémák ide, egészségi problémák oda, rábeszéli havattőit, hogy mégis jöjjön el mert menekülésnek éreztem a leggondását, miközben szinte kizárt, hogy az lett volna. Ennyire ugyanis én nem vagyok fontos. Sem én, sem a kejfejjancsi. Kaptam a más időpontot, de a kejfejjancsinak már nem volt szabad helye, és csak ezért, megmondom őszintén, nem akartam egy újabb napot megnyitni. Ezt követően került a kezembe a blik, ami az alábbiakat adta tudtomra. Június 25-e, este 9 kor Felháborító, Budapesten lopták meg Joko Ono magyar exét. Mindig örömmel tér haza Magyarországra havatői Samuel, aki a legendás beatles John Lennon özvegyének Joko Ononak párja volt 20 éven át, ám most az örömben émi üröm is vegyült. Nemrég új kiállítást nyitott a Magyar Nemzeti Múzeumban, és noha csak néhány napja látogatható, a világhírű művész már is rossz híreket kapott. A tárlat darabjain, amelyekre a rájellemző karakteres csipkés technikával alkotott meg, két évig dolgozott. Majd később. A kiállításon mindegyik kép két verzióban látható. A második alkotás elé a művész egy fedelet illesztett. Ez gyakorlatilag egy elhúzható, olyan, mint egy szekrénynek az ajtaja, csak hogy többé-kevésbé el tudják képzelni. Amit a látogatók el is visszahúzhatnak. De csak egy darabot fed ki. Ez egy speciális eszközt, egy úgynevezett raklit helyezett ki a képzőművész, mert szintén a védjegyének számító csipkés motivummal látott el. Ebből a hat rakliból tűnt el mindjárt a kiállítás megnyitójának másnapján három darab. A képeket akaró csipkés raklik megsínlették a látogatók bánásmódját, ráadásul némelyik el is tűnt. Ez egy félig meddig érthető mondat, csupán. Idézet Azért bosszant ez igazán, mert az ember két évet tölt el azzal, hogy valamit megmutasson, megértessen a látogatókkal, és elgondolkodtassa őket azon, mennyire vagyunk, nyitottak valójában más kultúrákkal szemben. És akkor néhányan nem finoman tisztelettel bánnak a művekkel, hanem erősebben húzzá, csapkodják a fedeleket, ráadásul ez a három rakli magántulajdonba került valahogy. Bosszankodott a Bliknek a művész, aki ezek után olyan döntést hozott, amelyel nagyobb biztonságban tarthatja a műveit, innentől a Látogatóknak nincs huzikálás, csak túravezetők kezelhetik. Ugye hát ez pontosan szembe megy azzal a koncepcióval, amit Havattői lehetővé tett, hiszen eddig nem arról volt szó, hogy tárlatvezetők tehetik ezt meg, hanem bárki, aki egyébként ezáltal tudja Isten igazából értelmezni a képet. Isten igazából akár törölhető is volna. Ez csak a mihez tartás véget mondom el. Tudják, ha nem kérdeztem volna meg havadtújtól ott, a Nemzeti Múzeumban, a Magyar Nemzeti Múzeumban, hogy most, amikor a környezetvédő aktivisták mindenféle folyadékkal locsolnak le festményeket, nem aggódik-e amiatt, hogy a képei a falak elhúzása által sérülhetnek? Most ki nem nyitnám a számat? Ezt látnák. De megkérdeztem. Még a ráhangolódás előtt. Vagy már annak szerves régszeként, miközben észre sem vettem, hogy ez már maga a ráhangolódás. És akkor azt válaszolta, hogy nem. Pedig az, ezek az úgynevezett raklik csak segédeszközök. A fizikai érintkezés a művel elkerülhetetlen volt. A raklik a hajtogatott papírrepülők és a katalógusok eltűnésére, fogyatkozására lehetne úgy is tekinteni, mint egy fűhajtásra milos Forma emlék előtt. De nem. Ez most inkább tűnik reklámfogásnak. Lehet, hogy havattői, hol joku Ono, hol Andy War, hol Árnyéka. De hol van az igazi havadtői? Személyesen valószínűleg már sohasem fogom megtudni. A, legközelebb a legközelebbi havattői, ott állt tőlem pár centiméterre, és azt nagy József hozta hozzám, miközben az igazival is szembeálltam. Legalább van kinek elismeréssel tartoznom. Halló. Pontos vagyok? Nem. Épp írtam egy esemet, hogy most már nekem lassan el kéne indulni, hogy nagyon ebben vártam a hívását. De mi, Mit mondtam? Azt mondtam, hogy fél és hármied között, nem? És most ötvenkettő van. Igen, ötvenkettő van. Igen. Hát ez nálam majdnem pontos. Értem. Na itt vagyok. Ez mikor megy majd adásba különben? Ugye ez mikor megy adásba? Azt majd meg fogom mondani, de most nem tudom megmondani egészen pontosan, de ez már az adás. Tehát most, hogy ez kérdezi, ez is ja. az adás része. Ajaj. Emlékszik arra, miközben könnyen lehetséges, időnként tegeződni fogok, hogy mi mikor ismerkedtünk meg? Én emlékszem, én képzelje, nagyon pontosan emlékszem. Elmondjam? Persze. A... Üldött fényképet? Ö, úgy emlékszem, hogy Elnézs. elküldtem az e-mail címemet. Tessék? Elküldtem az e-mail címemet. Nem küld, elküldte, és én küldtem rá fotót, ahogy okay. kérte. Jó, azt még nem láttam. Jó, rendben van, elnézést. Igen, figyelek. Tehát mi úgy ismerkedtünk meg, hogy 1993-ban az SPI nevű filmforgalmazó vállalat videó részlegének a sajtósa lettem. És akkor... 93-ban? Úgy emlékszem, hogy 93-ban, igen. Uh -huh. És akkor... Akkor ugye még sem mobiltelefon nem volt, se e-mail nem volt, faxoltunk az újságíró kollégáknak. Emlékszem, hogy körülbelül háromnegyed óra hosszát töltöttem egy kisméretű szobába bezárkózva, hogy megírjam életem első bemutatkozó levelét az újságíróknak. Pályak kezdőként el tudják képzelni, hogy micsoda izgatottság volt rajtam. És akkor utána valamelyik barátom mondta nekem, és ezt magának is elküldtem, mert rajta volt az intercomnak azon a sajtólistáján, amit én megkaptam. És utána valamelyik barátom mondta, hogy te tudod, hogy a fiala beolvasta a leveledet a műsorába? És én teljesen le voltam többen, hogy mi kellett az beolvast meg, mi volt van olyan érdekes. Na, és szóval a lényeg az, hogy és akkor utána egyszer személyesen is felbukkant. És akkor utána persze már többször felbukkant személyesen, időnként kávéztunk is. Én, én így emlékszem kapcsolatunk hajnalára. A maga életkor az számmal kezdődik? Az életkorom öttel, de én vállalom a koromat, én 55 éves vagyok. Leszek idén-nyáron. Nézze el nekem, hogyha hülyeségeket kérdezek, legfelje nem válaszol. Én udvaroltam magának? Nem, képzelje szerencsére soha. Ettől függetlenül hírbe hoztak minket, de hát erre nem tudok mit mondani. De, így de így mi, alapjához jó, hoztak, mi alapjáhoztak minket hírbe? Hát azért, mert néha fölbukant az interkomba, elmentünk kávézni, és akkor innentől kezdve az embereknek megindult a gondolkodás módja, de ö, elkezdtek kombinálni, de mondom, tehát szerencsére nem, mert ez így volt jó. De most maga így emlékszik rá, vagy csak szépíti a valóságot, vagy nekem akar kedvezni, vagy tényleg úgy emlékszik, én nem emlékszem rá. De most, én arra emlékszem, hogy én tulajdonképpen, a tulajdonképpen az fosztóképző, csak ilyenkor az ember mögé bújik, hogy mindenkinek udvaroltam. Maga egy szép nő. Akkor, akkor én vagyok a kivétel. Nem, higgy hogy ez... Vagy, vagy Soha nem, nem hívtam el sehova, ahol csak ketten lettünk volna, és nem kávézni akartunk. Nem, nem, semmilyen. Jó, Rendben van, nem beszélni. Nem rábeszélni. Értem, mondom, de nem, ha nem vettem észre, akkor nem volt elég erős az impulzus. Abszolút. Uh, ugye ezt az egészet azért kérdezem, mert um, ugye történet, amit el kell, hogy mondjak és szégyellem, ugye a lányom megkérdezte, nem olyan nagyon rége, már felnőtt volt, hogy mennyire szeretem, és azt mondtam neki, hogy legalább annyira, mint a munkámat, mire azt mondta, köszönöm szépen. És uh, ugye nekem a munkám az az én létezési módom, igen. A kifejezési a mindent a munkám révén értem el, ami persze nem igaz, mert én voltam, de ezt ilyen pajsként toltam magam előtt, és a munkám révén ismerkedtem, a munkám révén vesztem össze emberekkel, az elején inkább ismerkedtem, a végén inkább összevesztem, és ezért kérdezem, hogy... hogy Jellemző volt-e az, hogy azok, akikkel ön kapcsolatban állt, azok elhívták magát kávézni? Ö, előfordult néhányszor, igen. Akkoriban ugye az a, ennek a szakmának a sajtókapcsolatok, vagy Piáros szakmának a, a hajnala volt, és ö, sokkal jobb volt különben akkoriban művelni, mint mostanában, tehát akkor személyes kapcsolat volt. Bejártak az újságírók hozzánk, dumáltunk, elmentünk a büfébe, szóval ez nem volt annyira öm, ritka. Csomó barátságom kötődött, vagy. Öm, tehát a mai napig tart. Hogyan került maga akkor arra a munkahelyre? Na hát, én nem tudom külön-magyar hallgatóit, ez érdekli-e. Engem érdekel. De? de nagyon szívesen elmondom, hogy úgy kerültem arra a munkahelyre, hogy ö, amikor végeztem Szegeden magyar angol szakon, akkor uh, uh, uh, ott Szegeden egy lányjal valami buliba összefutottam, aki már nem Szegedi volt, és amikor fel, uh, felköltöztem, napesség, megérkeztem Budapestre, akkor körülbelül a második nap összefutottam ezzel a lányjal a Batjányi téren a metróállomásnál, és akkor mondta, hogy ő az interkomnál dolgozik, és nem akarok e odajönni dolgozni, mert most pont van egy szabadállás. És akkor mondtam, hogy áh, én nem akarok most oda menni dolgozni, mert én most éppen kitalálom magamat, és akkor elkezdtem angolt tanítani, meg filmszinkron szövegeket írtam, meg egy csomó innenkét szabadúszóként elkezdtem. És közben benne voltam egy elég nehéz párkapcsolatban, és akkor azt fogalmazódott... Azt megtenni. még Szegedről hozta? Tessék? Azt még Szegedről hozta? Nem, nem, nem. Arra már itt tetszett? Annak nem volt köze Szegedhez. És akkor megfogalmazódott bennem az, hogy Pontos lenne valami struktúra az életemben, ez a szabadúszás, ez nem segíti azt, hogy, mert egy szorongó alkat voltam, ez a szabadúszás nem segíti azt, hogy én ki tudjak lépni ebből a kapcsolatból, tehát nekem egy fix munkahelyre van szükségem. És ekkor fél évvel később felhívtam ezt a lányt, hogy megvan-e még az az állás. És érdekes módon újra meg volt az állás, mert akit közben fölvettek, ahol nem voltak megelégedve, Úgyhogy így kerültem az Interkomhoz. Mert hogy az SPI International és az Interkom az ugyanaz? Dehogyis, nem. Az SPI az egy sokkal későbbi szakasza volt az életemnek. Igen, de, de nem SPI-t mondott 93-ra? A 93 az az Intercom, igen. Miért SPI-t mondtam? Szerintem igen. Tényleg, úristen, nem, az az interkom. Igen, ezért, ezért, ezért csodálkoztam. Igen, igen, igen, igen. Ha nem, akkor én tévedek, de ugye nekem az a dolgom, hogy legalábbis amikor dolgozom, akkor ne tévedjek. Vagy legalábbis ha tévedek, akkor bevalljam. A szorongása megszűnt? Nem szűnt meg teljesen, de jelentősen csökkent. Miért szorongott? Miért szorongtam? Annak Nagyon sok minden miatt lehet szorongani. De talán... A magánytól való félelem a gyökere, azt gondolom. De volt maga valaha is magányos? Nagyon sokszor. Igen. És a szorongató volt? Nem szeretett egyedül lenni? Nem, akkoriban még nem szerettem egyedül lenni. Igen, az szorongató volt. Szerintem ez nagyon sok ember számára számára. És ez később változott? Igen, igen. Mostanában kifejezetten sokszor nagyon-nagyon nagy szükségem van arra, hogy egyedül legyek. De most még ott tartunk, az ismerkedés magával az munkarévén, vagy az utcán, vagy bárhol történt? Tehát összefüggésben volt -e a munkájával? A magával való megismerkedés? Nem, a magával való megismerkedés. Tehát magával hogy lehetett megismerkedni? Ja, Leszólították az utcán? Hogy mondjam? Leszólították az utcán? Volt olyan, volt olyan, igen. Jól bírta? Uh, igen, igen, jól bírtam. Nagyon más volt Budapest, mint Szeged? Én eredetileg, hogy menn vagyok, a Budapesttel az volt az érdekes, hogy én az egyetem után uh, elmentem Angliába fél évre dolgozni, és közben szintén a De micsoda? Tehát én, amikor megérkeztem Budapesten. Türelem, türelem, türelem. Mit csinált Angliában? Uh, nagyon sok mindent, fél éve töltöttem ott, babysitterkedtem, a helyi általános iskolában segítettem az alsótagozatos tanárnak, csapos voltam a konzervatív párt klubjában, konyhai munkákat végeztem egy étteremben, ilyesmiket. Az az igazság, hogy amikor én megismerkedtem magával, azon kívül, hogy szép volt, azon kívül ennek a, ennek a sok dolognak a színessége fogott meg, mert hogy az maga egész habitusán, az egész létezési módján ez látszott, miközben maga egy nagyon visszafogott nő volt emlékezetem szerint. Tehát lehetett volna harsány, de egyáltalán nem volt az. Hát köszönöm, ez jó esik különben, mert igen, nőként aztán visszafogott vagyok, ezt lehet mondani. Egy kislány volt. Ja, az biztos. Az biztos, hogy az volt, amit. Miért jött vissza? Hogy mondja? Lejárt a vízum? Ja nem, hát én csak fél évre mentem. Nem is akartam tovább maradni. Meg ugye várt itt a, a kicsit sok kihívást jelentő párkapcsolat is. Na de lényeg az, hogy megérkeztem Budapestre is, hogy nem csak bennem nem csak, nem csak azt a váltást kellett feldolgoznom, hogy kisvárosból a fővárosba Érkeztem, különben ide mindig is vágytam, a nagyszüleim itt laktak, és én ezért ismertem bizonyos szempontból Budapestet, hanem azt, hogy a szocializmusból, a kapitalizmusba, hogyha most így nagyon röviden pontozva, vagy igen, akarom ezt a változást, tehát hogy egy kapitalista nagyvárosba érkeztem meg a szocialista kisvárosból, és az sokkoló volt, nagyon nehéz volt. De arra közben, mi, a, mi, mi volt igazán Mi Mire emlékszik vissza? Mi volt nehéz? Azt éreztem, hogy, hogy ez az ember embernek farkasa. Valahogy ez a hangulat, ez, ez nagyon átjárta nekem. Tehát nem a, a rendszerváltásból nekem, nem a felszabadulás, meg a lehetőségek tárháza az, ami először eszembe jut, hanem valahogy volt benne egy ilyen kegyetlenség. De ahogy mondja, én nagyon kicsi voltam akkor, és még annál is kisebb, mert hogy egy ilyen lelkül vagyok. Hány évig volt az interkomna? Hú, én számokban nem vagyok túl jó, de szerintem 98-ig. Sokáig? Igen, elég sokáig. Igen. Jó volt? Én nagyon szerettem, igen. A... Ez egy jó társaság volt. Nagyon jó társaság volt, nagyon sokat tanultam ott, Ö, tényleg. tud valamit a müller -Annáról? Nem, a müller én már nem találkoztam. Azt hiszem egyszer talán a büfében, vagy konyhában, de nem. Én ővele már nem dolgoztam együtt. Ami azt jelenti, hogy korábban volt ott, vagy későbben? Nem, szerintem a müller korábban volt ott, mint én, mert nekem rémlik ez a név. De én ő vele mondom, talán egyszer futólag a konyhában találkoztam, amikor meglátogatott valakit. Hova ment onnan? Az interkomból? Hm? Én a Spektrum tévéhez mentem az interkomból. Mert? Ott kínáltak állást? Hát, ez nagyon érdekes volt ez a történet. Az interkomban egy idő után azt éreztem, hogy hogy én most már szeretnék egy kicsit más csinálni, nevezetesen a videó részregről átkerülni a mozis részlegre, de nem kaptam meg ezt a lehetőséget. Ezt kidöntöttél. el? Kidöntötte el? Hát nem, nem hiszem, hogy ez feltétlenül ami döntés volt, nem volt. Nem volt éppen szabad hely, de lényeg az, hogy egy idő után... Hogy de csak értem. hogy az emberek tudják, az Intercom az egy nagyon nagy cég volt, tehát ott nagyon sokan dolgoztak. Akkoriban nagy cég volt, igen. A lényeg az, hogy egy idő után kialakult egy, egy ilyen megrekedtség érzésem, és euh, egy baráti beszélgetésben mondtam valakinek, hogy hát, hát tudná, leginkább a Spektrum TV-nél szeretnék dolgozni, mert annak úgy egy, egyet tudok érteni a filozófiájával, tetszik a sokszínűséget, és akkor nem tudom, ezt egy ilyen szombati baráti beszélgetésben kimondtam, és így körülbelül kedden fölhívtak telefonon a, a Spektrum TV-től, hogy szeretnének találkozni velem. Tehát most is, ahogy ezt így mondom, így a hideg, mert annyira töppenetes volt. És mi volt a Spektrum tévénél? A Spektrum nél sajtos voltam. Néha így rosszul hallom, bocsánat, ha visszakérdezek. De annyi baj. Meddig volt ott? Meddig voltam ott, azt hiszem, hogy nem volt olyan nagyon, innen nézve különben nem volt olyan nagyon hosszú, meg két évet. Körülbelül két évig voltam ott. Hova ment két ben 2000-ben a Varga stúdióhoz mentem dolgozni. Ez a homokanimáció? Nem, nem. A Varga stúdiónak a homok animáció nincs közel. Varga Csaba, aki sajnos már nincs közöttünk, és Relszel András, aki sajnos már szintén nincs Ők vezették. A e rajzfilm. Azt a céget, ami akkor különben egy európai színvonal. Igen. Gigantikus animációs stúdió Égen. volt. Igen. Emlékszem rá. Igen. És ott mit csinált? Hát ott is sajtos voltam. Hogy mindenhol sajtós voltam, kivéve, amikor a Spectrum TV-től azért mentem el, mert ott az HBO Spectrum TV az egy cég volt, és a főnököm elment, és kinevettek osztályvezetőnek, ahol az HBO-nak a marketing ügyeivel is kellett foglalkoznom, és én azt nem szerettem, én nem akartam osztályvezető lenni. Úgyhogy, tehát én, én sajtósként dolgozom. Mennyi ideig tartott ez? A, a Vargas stúdió? Igen. Na hát a Vargas stúdió az volt, a nagy az életemben, az egy év volt, az, az egy nagyon kemény év volt. Úgyhogy onnan, onnan elég, onnan menekültem. Mert? Ez azért nem szeretnék erről beszélni, mert ö, ugye most már ott a cég sincs meg, meg, meg, meg azok az emberek sincsenek már közöttük, de ez egy nehéz pálya volt. Maga egy nem csak a megnyilvánulását tekintve, hanem egyébként az egész lényét tekintve lehetséges, hogy aki együtt él magával, az másféleképpen fogalmaz, de maga egy kedves ember. Hát nagyon szépen köszönöm. Nem, ez csak arra fölmondom, hogy magát megbántani, ezek szerint akkor valami konfliktus rébe jött el, hova ment? Hát, na most jön a legnagyobb kanyar. Ö az informatikai kormány biztossághoz mentem. Egy oktatási ö, csomagot kellett volna kidolgozni. Az még a Fidesz kormány volt ez, ez szerint. Akkor még a Fidesz kormány volt, igen. A régi Fidesz ezt szeretném hangsúlyozni, ö, mert a, a, az én gondolkodásmódomban és politizálni semmiképpen nem szeretnék, de nagy, nagy a cezúra a két, két Fidesz között. Na szóval az első Fidesz kormány alatt volt, de ott, ott elvesztették a választásokat, úgyhogy az egy nagyon rövid szakasz volt az életemnek. <gül> akkor ott elég gyorsan patogott, mint ö, piros pöttyös labda, és akkor onnan hova ment? Onnan mentem az SPI-hoz. Az egy filmforgalmazó vállalat volt. Egy Csak picik ott már mennyi ideig volt? Az SPI-nál az ott azt hiszem hat évig. Igen, hat évig. Öt vagy hat évig? Uh... A munkakapcsolatukkal kívül mi mennyire figyeltük egymás tevékenységét? Hát az ön tevékenységét ugye könnyebb volt figyelni, mint az enyémet, tehát nyilván így mindig tudtam, hogy éppen mikor, hol van a médiában, de úgy különösebben nem, szerintem különösebben nem, de az élet mindig hozta, hogy összefutottunk, hol a szigeten összefutottunk, hol a múzeumban összefutottunk, úgyhogy Idézzek egy 2003 novemberi e-mailt, ezt maga írta. Igen? Megvan 2003 november 17-e 9 óra 31 perc? Most kicsit hirtelen, nem, azt tudom, hogy hol dolgoztam ebben a pillanatban. Milyen nap volt? Fogalma nem. nincs. Nem tudom, hogy milyen nap volt. És meglepi, hogy írt nekem? Nem lett meg különösebben. Hát az SZPI-os az időszak volt. De nem munkával kapcsolatban? Nem munkával kapcsolatos. Tényleg, Úristen, mit írhattam? Kedves fialaúr, önmagában a megszólítás az, az így. Kedves fialaúr, úr, torokszorító volt ma reggeli szabad beszélje írott, majd a felolvasott formában. Bár elmúlt két találkozásunk alkalmával kicsi undok volt velem, én azért mégis kedvelem felkiáltójel, üdvözlettel Tamás Torka. Na, hát akkor mégiscsak követtem, mondtam én, Vissza Vissza arra, hogy 2003. november 17-én vajon mi lehetett az a torok szorító, szabad beszély. Nem, arra magának kéne emlékezni. Alványilag őző uh -huh, uh -huh. Magának mennyire jó az emlékező tehetség? Hát, egy időben nagyon jó volt, most már ezért hullámzik. Látja, erre sem emlékszem. Arra emlékszem a két undogságból egy undogságra emlékszem, a másikra nem. Felidézi? Hát, hogyha nem szégyeli, hogy a... Majd utólag elnézést kérek, ha akkor nem jöttem. ...hallgatóság. Rá. Akkor valamelyik Budapest Rádió létezik, ott dolgozott. Volt ilyen? Azt hiszem a Budapest Rádióba dolgozott, és mentem be magához valamelyik műsorban, gondolom valami filmről beszélni. Uh -huh. ezt, ezt tudom elképzelni. És mondta, hogy, hogy most éppen megy el, és akkor bevisz a városba a kocsival. Mondtam, szuper. És, és akkor valami hatalmas dugóba keverettünk. Ott az M3-as környékén volt, M3-as bevezető. Az a Herminánál lehetett. Rádió Herminá torony lehetett. Igen, lehet, ennyire nem emlékszem. Én csak arra emlékszem, hogy ott az M3-as bevezető szakaszánál ott hatalmas dugó, és akkor maga bűrhamot uh, kapott, hogy a dugó van, és kitalálta, hogy akkor mégse arra megy, mert eredetileg tervezte volna, és akkor mondta, hogy akkor most itt kirak -e engem, és akkor ott a háromságos, uh, vagy hatságos, nem tudom, semmi kellős közepén kirakott, hogy akkor most ön másfelé fog kanyarodni. S akkor nem tudom, sétáltam két kilométert, amíg van villamos megálló találtam. Elnézést kérek. Nem állítanám, hogy nem ismerek magamra, de elnézést. Utána nem kértem elnézést? Öm, nem. Nem, különben nem. utána nem kértem elnézést. Igen, rosszul tettem. De nyugodtan kivághatja de miért akarnám kivágni? Hát könyörgöm, mert az életem része, ugyanúgy az életem része, mint az, hogy e -e -e írta ezt az e-mailt és ebben az e-mailben ez benne van, tehát ezek szorosan összefüggenek. Uh -huh. A másikra nem emlékszik? Nem, tényleg nem emlékszem a másikra. Úgyhogy biztos nem is. Ez fontos, különben ez csak annyira innen nézve, különben annyira vicces csak akkor teljesen le voltam döbbenve. De a műsorra sem emlékszik a milyen hatást kiváltott magából. Pedig büszke vagyok rá, nem tudom, milyen lehetett a műsor, tehát de miről de az, hogy ilyen hatást gyakoroltam magára hogy nem emlékszem. De nem kell, hogy az szégyelje. Azt kérdezem magától, hogy változott -e a szokása a tekintetben, hogy hány éves, hogy egyébként tehát az interaktivitását mennyire változtatja az életkora, ha változtatja, hogy milyen gyakran hív föl embereket, milyen gyakran küld e-mailt, akár vadidegeneknek is, ha egyébként egy olyan fajta élményben részesítik önt, ami élmény önből azt váltja ki, hogy valamilyen visszajelzést akarnak adni a kiváltójának anélkül, hogy ő egyébként ezt elvárná magától. Na, ez egy nagyon jó kérdés, mert épp tegnap adtam. Tehát én erre úgy tekintek, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az embereknek adjunk pozitív visszajelzést. Mert azt gondolom, hogy ez hiányzik. úgy nagy, A nagy kultúrából hiányzik az, hogy pozitív visszajelzéseket adjunk. Úgyhogy én kifejezetten oda szoktam arra figyelni, hogyha lehetséges, akkor én ezt megtegyem. És... Igen. Úgyhogy ebben a tekintetben én azt hiszem, hogy nem változtam. Szilárdult bennem ez. Szoktak filmek úgy véget érni, hogy egyre nagyobb, tehát egy ilyen, egy ilyen zoom van, tehát az ember egyszerre csak magát egy ilyen parányi egységként látja a világ mindenségben. Emlékszik, vannak ilyen filmek? Igen. Maga, mint egy ilyen puzzle kocka. Félimedi mindannyian pászló kockák vagyunk, van aki nagyobb, van aki kisebb, van aki az egyenes vonalhoz tartozik és meghatározóbb jelentőség, van aki nem, van aki színes, van aki nem. Maga a helyére került? Ez egy. Vagy várat még magára az a kéz, aki behelyezi önt a képbe? Köszönöm, ez egy nagyon jó kérdés. Én jelen pillanatban a helyemen érzem magam, igen. És ez egy nagyon jó értés. De volt-e olyan, ami a puzzleban lehetetlen? Hogy az egyik ba kiveszik, és berakják egy másik puzzleba abban a hiszemben, vagy abban a hitben, hogy oda is passzol, és két eset van. Vagy tényleg passzol, vagy sem. Ilyen egyébként a puzzleok -ok történetében azt hiszem nincs, ezt most kopíratolni De kéne. Uh -huh. Ön egy, egy és ugyanazon puzzle -ban élt-e le az életét? Legfelje hát, menet közben egyre többet kiraktak? Mi volt ez a utolsó mondat? Bocsánat. Hogy egyre többet kiraktak belőle. Uh -huh. Nem biztos, hogy teljesen értem a kérdést, de hogyha most úgy fordítom le, hogy el tudnám-e képzelni, hogy egy másik életet élek, és lehetne -e az is jó, vagy hogy, nem, nem, nem, arról beszélek, hogy maga egy másik puzzle is ugyanolyan része lehetne, mint annak, ahova egyébként legyártották. Hmm. Hát szerintem ez nem úgy van, hogy valami ennek legyártottak. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat alakítottam magamon, és ennek az alakulásnak lett egy... Eredménye az, amelyik pezőben most vagyok, és amiben jól érzem magam. Tehát a helyén is van, és jól is érzi magat. Igen, igen. Ez most így van. Örülök, hogy beszélgettünk. Hát köszönöm a jó kérdéseket. Köszönöm a válaszokat. És boldog születésnapot kívánok. Azt is köszönöm szépen. Viszont hallásra viszont láttam most Tamás Dorka.